Întoarcere. Partir se murirea un pe. Editura Dacur. Amare sunt plecările de șarte, ducând un strop de sânge călător, dar mai amare întoarcerile dor, când poartă răne aduse de departe. În orice pas întors afrunt un zbor, în orice renunțări zac vësle sparte. Și fiecare întoarcere e o moarte în lum ce nu te știu și nu te vor. Că te reîntorci, dar nu vi de niciunde, că tragi la țărm, dar ești pe mări pierdut. Întreb de tine, nimeni nu răspunde. N-ai umbră, n-ai cenușă, n-ai trecut. Ca un mormânt ce urma și-o ascunde, sau ca o moarte fără început.